Тепер вона геть змиршавіла, і ледве жебонить у берегах. Село розкинулося по долині, на лівому від лебідки схилі, і посіло шмат поля в північному в бік Десни напрямку. Будується воно й зараз. Одразу за колгоспною конторою стоїть кілька збірних будинків. Їх віддають на виплат тим, хто повернувся з армії, він приїхав здалеку і вирішив оселитись на цих піскуватих землях. Будиночки перевозять у кінець вулиці однієї з тих, що виходять на поле. А ще більше людей перебудовується. Це вже якась пошесть. Змагатися кількістю кімнат та висотою дахів, іноді навіть непомірною ціною. Воно кам'яниця раківки. Років десять мурував її з усіляких відходів склофабрики Семен Раківка. Чоловік не вельми заможний, а перейшли в нову хату тільки жінка та син. А самому Семенові з того цементу, що залишився, вимурували накладовищі цегляного стовпчика. Старих хат у селі 10-15 та ще кілька нових, поставлених на старий поліський лад. Вони й надають село того невловимого колориту, яким воно відрізняється від сіл Слобожанщини чи Поділля. Зі сходу до села проступили соснові бори, і молоді хвойники обгорнули його зеленим крилом з півдня, так що землі дружби в основному простяглися в бік північний, Деснянський, і змикаються з землями зорі, колгоспу села широка піч над самою Десною. Сулак – село давнє. Старовинність проглядає навіть у назві, загубленій колись чи то монголами, чи то татарами. Василь Федорович зайшов у контору, велику, але не чепурну, трохи схожу на казарму в будівлю під дикими грушами, що басовито шуміли у вітряну погоду. На цьому місті колись стояла економія, і груші ще от тих часів, а також кілька в'язів та два осокори. На одному з них чорніло лилече гніздо. Перший погляд на добове зведення. Учора працювало 240 чоловік. Заробили 1562 карбованці, читав він. Довгорічними стараннями у колгоспі налагоджена точна диспетчерська служба. І це дуже важливо. Майже година пішла на перегляд та підпис усіляких паперів, рахунків, заяв, відомостей. А далі почався той такий крутіж, у якому він почувався так певно і проти якого боровся. Дзвонив в область знайомому директору заводу. Просив цементу. Завідуючий відділком, що містився в сусідньому селі Маринівці, довго і нудно розповідав про вибракування корів, називаючи їх поіменно. Прийшли за порадою, як переобладнати електромережу на фермах, електрики. І він їх спочатку прогнав, ви, спеціалісти, ви й думайте. Але потім завернув, і вже разом розглядали схеми. Так до обіду. Уже збирався їхати додому, а звідти до силосної ями, яку відкрили сьогодні. Як раптом під вікнами м'яко фуркнула машина, і майже одночасно у кабінет вбіг Любка, крикнув з порога «Перший! Ще з кимось!». А до кабінету заходив Ратушний з моложавим чоловіком у димчастих окулярах, у хутряній куртці з білим коміром і білими вилагами. «Привіз я до вас кореспондента з Києва», – сказав Ратушний після вітання, сідаючи на один із стільців, що стояли під стіною. «Хоче написати?» Василь Федорович уже погано чув, про що хоче написати кореспондент. Слова привіз кореспондента укололи під самісіньке серце, і там знову скипіла образа, і вже грека понесло як машину безгальну з крутої гори. «Про що ж тут писати?» – розвів руками. «Хіба про догану, яку записали три дні тому?» «Так уже ж було в газеті». Голова в корзині, фейлитон. Още в мене зараз обідня перерва. І демонстративно переставив з вікна шахову дошку з фігурами, які розбрилися по всій шахівниці. Запеклий шахіст невисокого класу, він розпочав партію проти Любки ще позавчора. Та так і не знайшов часу довести до кінця. Мабуть, самі королі вже позабували, куди спрямовували своїх підлеглих. А ті, які форпости штурмували коні, спали. А гарматні жерла? Хтось позатрушував цигарковим попелом. Сідай, наказав він любці, котрий все ще чапів біля дверей, любив слухати керівні розмови, ніякого лупав булькатими очима і шморгав носом, як школяр. Він не одважився на непослух. Ближче начальство завжди може дошкулити дужче, сів. У погляді, яким грек подивився на секретаря, можна було прочитати хіба нам не можна? Я теж людина. Це зверху мовби безневинне. А нижче зачайніше. зірку одібрав, зганьбив, а тепер привіз у його в окулярах. Як же я можу? Він справді щойно уявив як розповідає кореспондентові про передовий досвід, мало не задихнувся. «І в мене теж обідня перерва», – сказав Ратушний. Він усміхнувся трохи ніякого. Почувався ж таки незручно перед кореспондентом, а трохи й так, що той мав зрозуміти. Секретар вибачає грекові ці вибрики. Певно, його погляд можна було прочитати так... Міцний хазяїн і чоловік чесний, ще й трохи йому кривдно. Я йому вибачаю, мушу стерпіти. І взагалі він з норовим чоловік.